Дорога 4. Дзвінок. Маркіянові застукало серце. Застукала часто, часто. Я колись, коли шкільний дзвінок сповіщав про закінчення уроку. А він, школяр Маркіян Жорба, не встиг закінчити контрольну. Дзвінок. Це, звичайно, вона. А він, як колись у школі, не встиг закінчити контрольну. Не встиг обміркувати, обдумати, погоріти у серці те особливе, що уселилося там і тьохкало давно. Забутим соловеєм. Тьохкало радістю і надією. Маркіян зайняв свою стратегічну позицію. Випростався на дивані. Довго шукав, куди подіти руки. Чи простягнути їх уздовж тіла, чи схрестити на грудях. Ні, на грудях ще зарано. Нарешті знайшов вихід. Вхопив перший ліпший журнал і втупився в сторінку, уважно прислухаючись водночас до звуків у передпокої. «Вітається з Валентиною!» «Зняла туфлі, стукнула каблучки». Зуваються в домашні капці. Знову, мабуть, оті, що вчора смішні, зі смугастими хвостиками ззаду і мордочкою єнота. Пішла мити руки, перемовляється з Валентиною, сміється. Ну, коли нарешті. Доброго здоров'я, Маркіяну Антоновичу. Ну, як наш хворий, Валюшу, доповідай, якщо вже найнялася медсестрою. Я вже не хворий, мені значно краще, бовкнув з Маркіян і одразу пошкодував. Ще зарано позбавлятися такої ніжної опіки. Ще не час визволятися із таких солодких тенет. Ну, мені видніше. Обличчя Антуанетти стало зосередженим. Між бровами залягла професійна лікарська зморшка. «Дайте руку. Зараз побачимо. Чи таким фантастичними темпами йде процес удуження?» Марк'ян затимував подих. Серце майже зовсім не боліло. От зараз його хитрощі буде викрито. «Все у вас нормально. Годі прикидатися». Чухайте собі, пане журба, до свого директорського кабінету, керуйте своїми спиртосправами, а ми, дівчатка, молоді, красиві, веселі, знайдемо собі розваги і без вас. Та зморшка між бровами лікаря-терапевта Антуанети Едуардівни не віщувала нічого доброго, принаймні швидке звільнення з диванного полону поки що на горизонті не маюріло. Пульс чистий і напружений. Валюшу, ти з коранці міряла? Валентина глянула на лікарку. Таким поглядом, ніби вона запитала, чи чистила сьогодні Валентина зуби, чи вмивалася, чи міняла білизну. О восьмій ранку до прийому ліків 150 на 100, о другій 140 на 80, а зараз 170 на 110. До стабілізації ще далеко, Маркіяне Антоновичу, треба збільшити дозу ліків. Оцих будете приймати по дві таблеточки. Еуфелін води лавалю, папавирин, не вдалося. Наш шкворий категорично відмовився. довіряє тільки вам. Гаразд, готуй шприци. Маркіянові здалося, що усмішка Аннете стала трішки лукавою. Зате сам він зберігав повну серйозність. Підготував отой зовнішню верхній чи як вона там називає, квадрант. Отримав порцію ліків і задоволення. Після уколу у вену голова приємно закрутилася. Відчув слабкість, звільнення від усіх думок, які обсідали голову, немов чорні, ворони, гіля дерев. «Ні, чорні ворони – це, звичайно, перебільшення. Думки, скоріш, нагадували горобців, такі ж веселі та грайливі, майже безтурботні, як колись у молодості. Час минув непомітно. З кухні долинув казковий запах. Валя тушкувала кролика у сметані. Немов відчувши пахощі, завітав без попереднього дзвінка, як свій Віктор. Доповів про справи на заводі. «Ну ти, Вітю, маєш нюх, саме на вечерю. А що привіз?» «Новини. Телефонувала ваша дружина. Питала. Знаю я, про що вона могла питати. Це не важливо. Буде потрібно, сам зателефоную. А ви там не тручайтеся, Без самодіяльності. Ти нічого не знаєш. І Світлана також. мовчи, як риби. То не ваша справа. З дружиною я розберуся сам. Я хотів, я думав. Думати не треба. За тебе я думаю. Тим більше у такій приватній справі. Ну, знаєте, у вас гірше, ніж у війську». А я нікого не тримаю, Соломіць, дідівщина знаєш, пане брате, та й дембель у нашому війську справа добровільна. Журба примружився, глянув на заступника, одним оком, отим специфічним, особливим поглядом, що замінював рентгент, ультразвук і магнітно-ядерний резонанс. І безбородний здався, навіть не піднявши зброю.